Plânsul de sâmbătă seara și astăzi, Doamne, cu fața rușinată și în pământ plecată, îndrăznesc către Tine, stăpânul îngerilor și eziditorul tuturor, eu ca ce sunt pământ și cenușă, ocară oamenilor și de defăimarea norodului, vierme și nu om, sunt mustrat și prihănit cu totul, plin de durere și de întristare. Cum voi căuta către bunătatea Ta, stăpâne? Ce fel de limbă necredincioasă și întinată voi îndrăzni să mișc către tine? Și cum voi face începutul mărturisirii mele? Peste măsură am întinat eu ticălosul numele tău. Și mai ticălos decât curvarul din Evanghelie, am învățuit curvește, căci pe acela ce este într un mine după chipul tău l-am întinat și l-am lăsat fără pază. Care păcate ale mele eu ticălosul voi cere mai întâi să mi le ierți? Pe cele într-o cunoștință, cu neasemnare neiertate, sau a tuturor călcăturilor de porunci pe care, cu gândurile mele și cu simțurile, nevrând le-am săvârșit? Știu, Doamne, că pentru multele întinări ale sufletului meu și pentru necurăția mea, nu sunt vrennic de chemarea ta. Nu pot sta într-o rugăciune înaintea ta. Nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerurilor, căci pornirile rele fără rânduială uneltind, întru totul sufletul l-au întinat. Haina cea de a botezului mi-am mângit, căci toată mintea sa frământată în gândurile dracilor. Prin toate lucrurile și gândurile pururile te amărăsc, iar pe vrăjmașul meu care se luptă cu mine de apururi, îl trag către mine și lui îi slujesc. Cugetul mă mustră, fața mi se rușinează în inima mea, o sândit de mine însumi, aștept judecata ta. O, cum mă dă pe față înverșunarea din mine, și cum, fără întrerupere, în noroi mă tăvălesc, de-apururi cu gânduri desrânate mă pângăresc, căci din pruncie chiar m-am făcut vas păcatului, și acum, în fiecare zi, știind că mă așteaptă judecata, eu totuși păcătuiesc. Nu vreau să mă împotrivesc poftelor trupului, ci întocmai, întotdeauna, mă rătăcesc și patemilor robesc. Vai mie, Doamne, În delunga ta răbdare cât de rău am cheltuit-o. Vai mie, vremea vieții am petrecut-o în deșertăciuni. Doamne, să nu mă musti cu mânia ta, să nu dai la vedere toate lucrurile mele cele urâte și necuvincioase, ca să le afle toată lumea. Și nici înaintea îngerilor, spre o sândă veșnică, să nu mă dai. Știu că de toată rușinea și de toată o a sufletului sunt vrednic, stăpâne. O, cum voi putea plânge orbirea sufletului meu? Cum voi plânge atâta necunoștință? Cum voi plânge voirea mea atât de pătimașă și nepocăită? o m-am cu dobitoacele cele fără de minte și m-am asemănat lor. Gol m-am făcut eu, ticălosul, prin a mea vie căci străini sunt de cei ce într-o rugăciune și într-o priveghere s-au nevoit. Caută spre mine, stăpâne, cu milă dintr-o cea sfântă a ta. Vezi neîndreptarea sufletului meu, celui ticălos, și cu judecățile tale miluiește-mă și mă îndreaptă. Ca și cum aș sta înaintea sfântului scaun al slavei tale, ca și cum aș fi atins de preacuratele tale picioare. Așa mă rog și mă dăruiesc ție cu inima zdrobită. Miluiește-mă, milostive, pe mine, făptura ta, întoarce-mă pe mine cu darul tău. Știu că toate le poți și cu neputință nimic nu este înaintea ta. Să nu aștepți voința mea cea stricată, căci nu am o sârdie spre a mă îndrepta. Plângeți toată firea cea văzută și nevăzută pentru mine, cel care într-o păcate și în patim de tot am îmbătrânit. Plângeți pentru mine, cel care pentru cei ce mă văd sunt întreg și înțelept, dar pe dilnă de a curvesc. O, suflet los, s-a apropiat deslegarea ta de trup. Pentru ce te veselești de privirile cele străine de tine, de care vrei să te lași? cu care lucruri ai veselit pe Domnul, pe născătoarea de Dumnezeu, pe Sfinți și pe vecinii tăi. Trezește-te, suflete ticălos, ca să nu te afli în scârbe și în suspine, ca să nu plângi fără de folos în vecii vecilor, căci de ar veni atunci toate în mintea ta, nu te vei ajutora. Acum este vremea răscumpărării pe care toți au folosit-o. Trimite-mi puterea ta, Doamne, spre ajutor, întoarce-mă și miluiește-mi inima, care s-a făcut peșteră și locașul dracilor. Nu sunt vrednic să-ți cer iertare, Doamne, că de multe ori m-am făgăduit să mă pocăiesc ție și mincinos al făgăduinței m-am făcut. De multe ori m-ai ridicat și eu iarăși am căzut. Pentru aceasta atrag o sânda asupra mea și mărturisesc că sunt vrednic de toată munca și pedeapsa. Căci de câte ori mi-am luminat mintea cea întunecată și ai adunat din rătăcire gândurile mele și eu iarăși, cu sufletul meu, vin spre cel rău. Totul mă înspăimântă și mă cutremur când mă gândesc cum m-a biruit patima, cum voi povesti darurile ce mi s-au dat mie de la darul tău, Doamne, pe care eu, ticălosul, l-am lepădat și le lepăt din pricina nevirii mele. Căci Tu, stăpâne, cu nenumărate daruri mai umplut pe mine, iar eu, ticălosul, ți-am răsplătit cu cele potrivnice. Și Tu, Doamne, cel ce firesc ai îndelungă răbdare și adâncul milostivirii, să nu mă părăsești ca să fiu tăiat precum smochinul cel neroditor. Să nu te grăbești a măsecerat din viață crud și fără de vreme, să nu mă răpești pe mine nefiind pregătit. Să nu mă ridici pe mine mai înainte de a aprinde candela, să nu mă iei pe mine neavând îmbrăcăminte de nuntă, ci ca unui bun iubitor de oameni. Miluiește-mă pe mine și dăruiește-mi ani de pocăință și nu pune sufletul meu gol la jalnică mustrare înaintea înfricoșatului tău divan. Căci dacă dreptul abia se mântuiește, apoi eu cel necredincios și păcătos unde mă voi arăta? Și dacă strâmtă și necăjită este calea ce duce în viață, atunci eu, cel ce am benchetuit desfătându-mă și înălțându-mă, cum mă voi învrednici bunătăților celor veșnice? Tu, Doamne, Mântuitorul meu, Fiul al adevăratului Dumnezeu, îndar, întoarce-mă de la răutatea ce este în mine și din pierzare. La mila Ta năzuiesc eu rătăcitul. Primește suspinele mele ca pe lacrimile curvei. Căci tu știi, stăpâne, cât de lezne e alunecarea spre păcata firii omenești. Adu-ți aminte că din tinerețe se pleacă mintea omului spre cele rele. Să nu te mânii asupra noastră, ci deschide-mi ușa milei tale. Să nu biruiască trândăvia mea iubirea ta de oameni, să nu biruiască lenevia mea sârguința ta. Primește, stăpâne, și auzi întinata și nevrednica mea rugăciune. Cela ce nu te întorci de la rugăciunea păcătoșilor, cela ce dai mâna celui ce zace jos, povățuiește-mă pe mine la frica ta, dă-mi lacrimi de umilință. Am ridicat ochii cei duhovnicești ai sufletului meu către tine, Doamne, să nu mă lepezi de la fața ta, că binecuvântat este numele tău în vecii vecilor. Amin.